Első újévünk Tibetben Február közepén átéltük első tibeti újévünket. Az évszámítás a holdnaptár szerint történik, és az éveknek kettős nevük van, melyek állatokra és elemekre utalnak. Az újév ünnepe, buddha születésnapja és halálának évfordulója mellett az év legnagyobb eseménye. Már éjjel hallottuk a kolduló és vándor szerzetesek lármázását, akik házról házra járva ajándékokat gyűjtenek. Reggel imazászlókkal díszített, frissen vágott fenyőket állítanak a háztetőkre, vallásos rigmusokat szavolnak ünnepélyesen, és campát áldoznak az isteneknek. A nagyszámú templomban a lakosság vajáldozatokat aján fel, amíg csak az óriási rézüstök ki nem csordulnak. Hitük szerint csak ekkor elégedettek az Istenek, és csak ekkor fogják őket az új esztendőben megsegíteni. Fehér sejem szalagokat is helyeznek hódolatuk jeléül az aranyszobrok elé, melyeket tisztelet teljesen érintenek meg homlakukkal. Legyen akár szegény vagy gazdag, teljes odaadással és minden belső kétej nélkül jön el mindenki, hogy az Isteneknek áldozzon és áldásukat kérje. Alig létezik olyan nép, mely ennyire egységesen követné vallását, és ilyen természetességgel élne annak szabályai szerint. Emiatt mindig is nagyon irigyeltem a tibetieket, mert bár Ázsiában megismertem a meditációhoz vezető utat, a végső kérdésekre sohasem találtam meg a választ. De ebben az országban megtanultam nyugalommal szemlélni a világ eseményeit, és nem hányódni zaklatott gondolataim közt. Az év ünnepén a nép nem csak imádkozott, hanem hét napig táncolt, énekelt és ivott is. Ünnepi lakomát rendeztek minden házban, és ezekre bennünket is meghívtak. A mi házunkban sajnos egy igen szomorú esemény zavarta meg az ünnep örömét. Egyik nap a házi asszonyunk ifjabb húgának elsötétített szobájába hívtak. Csak akkor vettem észre, hogy egy fekhely mellett állok, amikor egy forró kéz érintett meg. Amikor szemem hozzászokott a sötétséghez, alig palástolható rémülettel hököltem hátra. Teljesen eltorzulva feküdt előttem a két nappal azelőtt még egészséges, csinos leány. Még laikus létemre is rögtön tisztában voltam azzal, hogy himlőben betegedett meg. Igyekeztem megvigasztalni, amennyire tudtam, de aztán gyorsan kifordultam onnan, és olyan alaposan megmosakodtam, amennyire csak lehetett. Itt már nem lehetett segíteni és csak azt remélhettem, hogy nem tör ki járvány. Aufsneiter is meglátogatta őt, és megerősítette diagnózisomat. A lány két napra rá meghalt. Eljött hát a szomorú alkalom, hogy az ünnepi örömök után egy tibeti temetési szertartást is megismerjünk. A feldészített fenyőfát az ünnepi örömjelképét leszették a háztetőről, és már másnap pirkadatkor fehér lepedőbe burkolták a holttestet és három hivatásos hullaszállító a hátán kivitte a házból. Később mi is követtük a csoportot. Nem messze a településen kívül, egy magasabban fekvő helyen, melyet a számtalan száldosú kesejűről és vargyúról már messziről fel lehetett ismerni, az egyik ember fejszével feldarabolta a holtestet. A másik mellette ült, imákat mormolt, és egy kis kézi dobon játszott. A harmadik a mohó madarakat zavarta el, és időről időre sört vagy teát nyújtott a másik kettőnek erősítésül. A hullacsontjait is szétszúzták, hogy a madarak azokat is elfogyaszthassák, és a holtestből nem maradjon meg semmi. Bármi barbár dolognak is tűnt az egész, mélyen vallásos motívumok irányították a cselekményt. A tibetiek azt óhajtják, hogy a testük, melynek a lélek nélkül nincs jelentősége, a halálok után nyomtalanul eltűnjön. A nemes emberek és a magasrangú lámák holtestét elégetik, de a nép körében szokásos temetkezési mód az égbetemetés, és csak az egészen szegények holtestét, akiknek még ez is túlságosan drága dobják a folyóba. Ott aztán a halak veszik át a keselyük szerepét. Ha szegény emberek csúnya betegségben halnak meg, külön erre a célra kijelölt emberek temetik el őket, akiket az állam fizet. A himlő járvány szerencsére nem terjedt tovább, és csak kevesen haltak meg. A mi házunkban 49 napig tartott a gyász, aztán egy új imazász fát tűztek a ház tetőre. Ehhez a szertartáshoz sok szerzetes jelent meg, imákat mondtak, és azokat zenével kísérték. Mindez természetesen pénzbe kerül, és a tibetiek ilyenkor rendszerint eladják az elhunyt ékszereit vagy egyéb jószágát, hogy kifizethessék a szertartásokat és a sok vaj mécsest. Ebben az időben minden nap kirándultunk, és a remek hú arra csábított bennünket, hogy síléceket készítsünk magunknak. Auschneider két nyír hozott, melyeket nyersen kiszabadtunk, és a tűzhely fölött megszállítottunk. Én botokat és szíjakat csináltam, és egy asztalos segítségével egészen elfogadható síléceket gyártottunk a fatörzsekből. A tűz fölött aztán megfelelően hajlítottam az orrokat, és kövek közé szorítva megadtam nekik a szükséges feszültséget. Nagyon örültünk, hogy síléceink ilyen jól néztek ki, és kíváncsiak voltunk, hogyan válnak majd be. Mint berültékből a villámcsapás úgy érintett bennünket a hír, amikor másnap a bönpók megtiltották nekünk kirong elhagyását a leges legközelebbi környékre rendezett kirándulásokat leszámítva. Azt az átlátszó magyarázatot adták, hogy Németország hatalmas ország, és ha a hegyek között valami bajunk történne, a német kormány tiltakozása rájuk nézve súlyos büntetéssel járna. A bumpók nem engedtek tilalmukból, és igyekeztek minket meggyőzni arról, hogy a medvék, párducok és batkutyák nagy veszélyt jelentenek számunkra. Nem nagyon hittünk az aggodalmuknak, inkább úgy gondoltuk, hogy a babonás lakosság attól fél, hogy kirándulásainkkal megharagíthatjuk a hegyekben lakozó jó szellemeket. Pillanatnyilag azonban nem volt más választásunk, mint engedni. A következő hetekben tartottuk magunkat az előíráshoz, de aztán nem tudtunk tovább ellenállni annak a vágyunknak, hogy sielhessünk. Hó és jéglejtők tekintettek leránk csábítón, és egy szép napon cselhez folyamodtunk. Az egyik hőforrás mellett, mely csak fél órányi távolságra volt, ideiglenes szállást rendeztem be magamnak. Néhány nap múlva, amikor az emberek már megszokták távol létemet, ének idején elhoztam a síléceket, és a holdvilágnál fölvittem őket a lejtőkön egy darabig. Másnap Aufschneiter és én fölmentünk az erdő határ fölé, és élveztük a Himalája közepén a pompás havat. Mindketten meglepődtünk, hogy ilyen hosszú megszakítás után milyen jól megy még mindig a sielés, Mivel nem csíptek el bennünket, később még egyszer kiélveztük a sielési lehetőséget. Aztán eltörtük a léceket, és eldugtuk ezeknek a tibetiek számára oly ijesztő szerszámoknak a maradványait. Így sohasem tudták meg az emberek, hogy vajon lovagoltunk-e a havon, ahogy ezt ők nevezték. Közben kitavaszodott, elkezdődött a munka a szántóföldeken, és pompásan zöldelt a téli vetés. Mint a katolikus országokban, úgy itt is megáldották a papok a határt. Hosszú körmenet élén vitték a szerzetesek a tibeti Biblia 108 kötetét a falu körül. Közben mindenki imádkozott, és a szerzetesek a hangszereikkel játszottak. Minél melegebbre fordult az idő, annál rosszabbul érezte magát az én Jakom. Belázasodott, és a helybeli állatorvos úgy vélte, hogy csak medve epe segíthet rajta. Inkább, hogy igazot adjak neki, semmint meggyőződésből, megvettem ezt a drága szert, és egyáltalán nem csodálkoztam, amikor a kúrának nem volt semmi hatása. Aztán kecske, epét és pézsmát ajánlottak, és én tudat alatt mégiscsak reméltem, hogy a tibetiek ezirányú tapasztalatai meg fogják menteni drága állatomat, de néhány nap múlva nem maradt más hátra, mint szegény, ár, mint levágatni, hogy legalább a húsát megmentsem. Ilyen szükség esetekre egy mészáros lakott itt, akinek mint valami kitaszítottnak a falu szélén kellett élnie. Ott anyáztak a kovácsok is, mert az ő mesterségük Tibetben a legalacsonyabb rendőnek számított. A mészáros fizetségként a jak lábait, fejét és belső részeit kapja. A mód, ahogyan az állatot megölte, gyors volt, és nekem humánusabbnak tűnt, mint ahogy nálunk szokásos. Egy villámgyors meccéssel szívtájékon fölnyitotta a testet, belenyúlt a kezével és leszakította a fő ütőeret a szívről. Az állat azonnal kimúlt. Mint hogy ennél a műveletnél az állat összekötözött lábakkal a hátán fekszik, a vér a hasüregben marad. A húst földarabolták, és a nyílt tűz fölött megfüstölték. Mivel ez időtájt új szökési tervet dolgoztunk ki, ez megadta a szükséges élelmiszerkészlet alapját. Zonkában ebben az időben járvány tört ki, melyben már nagyon sok ember meghalt. A nemes kerületi hivatalnak, akinek bájos fiatal felesége és négy gyermeke volt, Biztonságba akarta helyezni a családját, és ezért kíronkba jött. A járvány tünetei egy dizantéria-szerű betegségre mutattak. A gyermekek sajnos már magukban hordozták a ragály csíráit, és egymás után betegedtek meg. A birtokomban volt még egy kevés jatren, amely dizantéria ellen a legjobb szernek számít, és felajánlottam a családnak abban a reményben, hogy még segíteni tudok. Nagy áldozat volt ez Aufschneiter-től és tőlem, mert szükség esetére a magunk számára őriztük ezeket az utolsó gyógyszereket. Sajnos nem használt, és a gyermekek közül három meghalt. A legkisebbet, aki legutoljára betegedett meg, és már nem kaphatott játrend minden áron meg akartuk menteni. Azt javasoltuk a szülőknek, küldjenek gyors futára a Katmanduba, hogy a leletnek megfelelő helyes gyógyszert beszereztethessék. Auschleiter ebből a célból egy angol nyelvű levelet írt a kórháznak. Ezt a levelet sajnos nem küldték el, és a gyermeket csak a szerzetesek kezelték. Még egy inkarnált lámát is hívtak ide messze földről, de minden fáradozás hiába való maradt. Tíz nap múlva ez a gyermek is meghalt. Bármi szomorú sorsa is jutott a kisgyerek, nekünk igazolást jelentett, mert ha az utolsó gyermek meggyógyult volna, bennünket a többi gyilkosainak tartottak volna. A szülők és több felnőtt is megbetegedett, de ők életben maradtak. A szülőkkel még hosszú ideig szívélyes barátság kötött össze bennünket, bár ez a veszteség teljesen letörte őket, fájdalmukat némileg mégis enyhítette az újjászületésben való hit. Hosszabb ideig maradtak még kirongban, egy remet alakban, és mi gyakran látogattuk meg őket. A férfit Vangdülának hívták, és haladó gondolkodású, felvilágosult embernek ismertük meg. Minden érdekelte, sokat kellett neki a nagyvilágról mesélnünk, és kívánságára Auschneiter egy világtérképet is rajzolt neki fejből. Felesége egy 22 éves tibeti szépség volt. Folyékonyan beszélt hindú nyelven, amelyet Indiában töltött iskolai évei alatt tanult meg. Ritka jó házas életet éltek. Sok év múlva hallottunk megint tragikus sorsukról. Amikor végre megint gyermekük született, a fiatalasszon gyermekágyban meghalt, és vangdül a fájdalmában megőrült. Egyike volt a legrokon szenvesebb tibetieknek, akiket megismertem, és sorsa mélyen megindított.